uvede rode. La râpa uved în rode ce multe gasteropode. Suprasexuale, supramuzicale, gasteropozi, mult limpezi rapsozi, moduri de ode, ceruri eșarfă, antene în harfă. în rode peste mode și timp olimp, ceas în cristaline lângă fecioara geraldin. Dantelele sale ca floarea de zale, prin brațul ei ghețari în idei, la soare sfânt, egal acest cânt. Ordonată spiră, sunet, fruct de liră, capăt paralogic, leagă în mitologic, din șetrele mari apari. O cal de val peste cavală cu varul deasupra în spirală. Încorporată poftă, uite o fată! Lunecă odată, lunecă de două, ori până la nouă, până în fășori, în fiori ușori, până o torci în zale gasteropodale, până când în lente antene atente o cobori, pendular de încet, inutil pachet, sub timp, sub mode, în uve de-nrode.